ابي di لم يقم وَتَرَبَ لِلْنَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا الضآث أحلى من بل افتراه بل هو شاعر فلئتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَجَيْنَاهُمْ ثُمَّ صَدَقْنَا الْوَعْدَ فَأَجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزل إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون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 فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا ياويلنا إن كنا ظالمين. دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا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 ومن عِندَهُ لا يستكبرون عن عبادتِهِ ولا يستحسرُون يسبحون الليل والنهار لا يفتنون أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجب راديو دعوه الحسين وقال جماعه للذاكرين والذاكرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه وبعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Para pendengar Radio Rojadi di manapun Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini hari eh, Selasa tanggal 10 eh, 10 Shaban, 1429 Hijriah. Ya. Kembali kita hadir untuk membahas satu kajian kitab Tazkiyatun Nufus buah karya Syekh Dr. Ahmad Farid dan disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Al oleh karena itu, dari studio kami ucapkan selamat menyimak. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi untuk selanjutnya, kami persilahkan untuk memulai pembahasan. Barakamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukruh. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina.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 يا أيها الذين آمنوا الطاق الله وقولوا قولا صديدا يسلي لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi al-Din, rahmani wa rahimakum Allah. Pendengar radhi roja dimanapun anda berada, semoga Allah azza wajal selalu senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalankan. Apa yang menjadi kewajiban kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dimanapun kita berada, senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semampunya. Sudah berlalu kajian kita pada kajian yang lalu, yaitu kita bahas tentang al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Di mana kedua perkara ini merupakan Dua perkara yang harus ada Pada seorang ketika dia mau beramal ibadah Mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal Kemudian Penulis melanjutkan setelah beliau membuka dengan Al-Ikhlas Dan membawakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah Serta asar para sahabat dan salafus salih Kemudian beliau Melanjutkan dengan Al-Mutaba'ah. Lalu beliau melanjutkan dengan Fadlul Ilmi Wal ulama Keutamaan ilmu dan ulama. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa beliau memilih bab per bab. Menjelaskan tentang Tazkotun Nufus ini. Tidaklah sembarangan beliau memulai dengan Al-Ikhlas kemudian Al-Mutaba'ah. Al karena membersihkan jiwa. Haruslah ikhlas. Harus sesuai dengan sunnah nabi. Dan harus dibimbing dengan ilmu. di mana ilmu merupakan warisan para nabi. Yang mewarisinya adalah para ulama. Beliau mengatakan. Al-Musanni berkata. Fadrul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan para ulama. Wal ilmu huwa maqama alaihi dalilu. Wa yaksudu bihi yaksud ilmu alkitab wal sunnah. بفهم سلف الامه رضي الله عنهم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتمويح ما العلم نسبه كالخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فكيي المؤلف berkata ilmu adalah sesuatu yang tegak di atasnya dalil dan dimaksudkan dengannya adalah Ilmu Al-Qur'an, Al-Kitab dan As-Sunnah yang difahami oleh Salafil Ummah radhiyallahu taala anhum. Al-ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para sahabat laisa bitamyiz, bukanlah perkara yang tercampurnya antara al-haq dan batil. Bukankah ilmu yang memalingkan kamu dengan kebodohan, dengan memberikan isyarat kepadamu perbedaan antara Rasul dan perkataan seorang fakih. Ini merupakan perkataan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Penulis mengatakan bahawa ilmu adalah, yang dimaksud adalah Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Di sini menunjukkan kedalaman ilmu sang penulis. Beliau menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-Quran dan as-Sunnah, di mana keduanya ini merupakan sumber hukum bagi orang Islam, sebagaimana Al Nabi saw bersabda, "Karo tuvikum amra ini lam tadillu ma intamasyak tumbihima kitab Allah wasunnatarasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan sesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan as-Sunnah." Setiap orang mengatakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak satu orang pun yang menyerukan dakwahnya kecuali dia bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun di sini tidak cukup. Mengapa demikian? Karena kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah radhiyallahu anhum. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah yaitu as-sahabah Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum rawahul bukhari. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat. Kemudian orang berikutnya dan berikutnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rawahul bukhari. Pendengar, redaja dimanapun Anda berada semoga Allah subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Ketahuilah, tidak satu orang pun yang mendakwahkan Islam ini kecuali dia mengatakan berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sampai Khawarij pun ketika mereka membantah Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah, mereka pun juga menggunakan dalil Al-Qur'an Sebagaimana mereka menggunakan Al-Quran Inil hukmu illa lillah tidak ada, tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Sehingga mereka keluar dari barisan Ali Dan keluar dari barisan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhumah Namun para jemaah Pendengar radhiyallahu Wajah yang kami hormati Mereka lupa Bahawa mereka hanya menyandarkan kepada Al-Quran Dengan pemahaman mereka tidak menyandarkan al-Qur'an kepada pemahaman sahabat tidak memahami al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh sahabat Nabi dan memahami al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat merupakan sebuah kewajiban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115 "Wa man yushaqiqur rasula min ba'd ma tabayyana lahu huda وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَدْ مَصِيرًا Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti sejelas selain jalannya orang beriman maka akan keduarkan dia tersesat dan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam dan Jahannam merupakan tempat yang sangat jelek Ibn Abi Jamrah mengatakan... jadi ya maksud dengan... ...sabilal mu'minin... ...wayat tabi' ghaira sabinil mu'minin... ...sabilal mu'minin jalan orang beriman di sini adalah para sahabat. Karena mereka lah yang menimba ilmu dari Nabi SAW. Mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW. Mereka mempelajari sunnah dari Nabi SAW. Bukankah sunnah-sunnah... hadis-hadis Nabi yang sampai kepada mereka... Dari jalan para sahabat. Oleh karena itu, tidak bisa difahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan pemahaman mereka. Ibnu Abbas, Raja Allah Ta'ala'u beliau berkata, Makan ahadun minna iza ta'alam asyur ayat, Lam nujabiz hatta ya'rifa ma'anihin wa ya'manabihin. Tidaklah salah seorang di antara kami, Ketika mempelajari sepuluh ayat, Lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Irma Suud mengatakan, naminkum minkum muta'asyan fal yata'asa bi'ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. Barang siapa di antara kalian ingin mengambil petunjuk, Ingin mengambil jalan untuk mengikuti jejaknya, Maka ikuti jejak para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadihi huma quluba karena mereka sesungguhnya paling baik umat hatinya mereka adalah sebaik-baik hati umat dan mereka adalah orang yang paling lurus agamanya mereka adalah orang yang paling baik keadaannya dan mereka paling sedikit takalluf wa amqaha wa amqaha ilman dan paling dalam ilmunya wa aqallaha takallufan paling sedikit mereka itu bertakalluf yaitu berlebih-lebih dalam beribadah karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini Sesuai dengan pemahaman salafus Saleh. Tidak boleh bagi kita Memahami Al-Quran Sesuai dengan selera kita Sebagaimana sebagian orang memahami Bahawa Ayat yang menyebutkan Maka na muhammadun aba ahadim mirrijalikum Walakir rasulallah wa khataman nabiyyin Ahmadiyah mereka mengatakan bahawa tidaklah Muhammad itu salah seorang di antara ayah-ayah kalian. Akan tetapi lailah Rasulullah wakataman nabiin. Mereka mengatakan khutam di sini adalah cincin. Cincin adalah perhiasan. Kalau perhiasan bukan berarti menunjukkan akhir dari kenabian. Artinya bagi mereka mengatakan masih ada nabi lain, yaitu yang mereka sebutkan sebagai gulam Mirza Ahmad ini muhamaman mereka namun mereka tidak bisa mengelak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-mahi alladhi yumha al kufru wa ana al-hasir alladhi yumsaru al nas ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laisa ba'dahu nabiy rawahu al-Bukhari adalah Ahmad kata beliau Aku adalah Muhammad. Aku adalah Al-Mahi. Di mana kekufuran ditutup dengan perantaran aku. Dan aku adalah Hashir. Di mana nanti manusia akan dikumpulkan di depanku. Dan aku adalah Al-Aqib. Wal-Aqibu alladhi laysa ba'dahu Nabi. Dan Al-Aqib maknanya adalah tidak ada Nabi setelah itu. Hadis suhih di walaiman Bukhari. Bagaimana... Kita bisa lepas memahami Al-Quran saja tanpa Sunnah, sebagaimana inkar Sunnah. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa as Sunnah, dan tidak akan pernah laku jualan orang-orang yang mengatakan kita tidak memerlukan Sunnah. Kalau mereka bisa menjawab satu pertanyaan bagi mereka yang hanya menggunakan Al-Quran tanpa menggunakan Sunnah. Tanpa menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada mereka apakah dia sholat? Kalau jawabannya iya, di mana perintah sholat di Quran? Amana ayatnya menunjukkan akim sholat di dunia Kerjakan sholat karena tergencirnya matahari. Baik, tanyakan kepadanya bagaimana cara anda sholat? Berapa duhur? Berapa rokaat? Asal berapa rokaat? Kalau dia mengatakan 4 rokaat. Dimulai dengan takbir, dengan bacaan-bacaan muka -bacaan, dalam Al-Quran. Bagaimana dia dapatkan semuanya itu? Tidak mungkin dia mendapatkannya kecuali mendapatkan dari Sunnah, dari Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Sahihah. Dan semuanya itu dipraktikkan oleh para Sahabat Beliau yang Mulia, Rosyadillahu Taalaanhum, karena mereka telah menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka lah sampai hadis, kita, sampai hadis kepada kita. Oleh karena itu, Muka Yimang mengatakan, Al-ilmu adalah, Qaulallah, Qaulah Rasuluh, Qaulah Sohabatulaisyabittamwihi. Ilmu adalah, Allah berfirman. Ilmu adalah, Rasulullah SAW bersabda. Ilmu adalah, Perkataan para sahabat. Bukanlah percampur aduan antara, Yang hak dan yang batil. Al-tamwih adalah, Campur aduan antara hak dan yang batil. Ikhwan Fiddin, pendengar raja yang dimuliakan Allah. Perhatikan di sini. Semua orang menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita lihat. Bagaimana Mu'tazilah yang mengingkari tentang melihat Allah nanti di akhirat. Berdalil dengan Al-Quran. Bagaimana Mu'tazilah ketika mereka mengatakan menolak sifat Allah Al-Kalam. Mereka menggunakan dalil Al-Quran. Tapi mereka mentahrif. Mereka mengubah seperti contoh wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kita membaca Al-Qur'an akan kita lihat fa'il subjek adalah lafzul lafdu Allah yaitu dengan rafa dengan marfu wa kallamallahu Musa taklima. Tapi mereka mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Musa sebagai fa'ilnya sebagai subjeknya sehingga di sini mana maunya menafikan sifat-sifat Allah. Akan tetapi tidak mungkin mereka bisa membantah Ketika Allah berfirman, Wa kalamahu Robhu. Telah berfirman kepadanya kepada Musa, Robhu yaitu Tuhan Musa, Robnya, Azza wajal. Oleh karena itu, pendengar terutama yang saya hormati, dimanapun anda berada, perhatikan bahawa tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan Sunnah, dan tidak mungkin Al-Quran adalah Sunnah. Kita fahami kecuali dengan memahami apa telah difahami oleh salaful ummah Oleh para sahabat sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhum Oleh karena itu wajib bagi kita Untuk berpegang teguh kepada apa yang berpegang teguh oleh para sahabat nabi Alimah Muhammad mengatakan Usul sunnah indana At-tamassub bimakana alaih ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Wal-iktida'ubihim wa tarqul bidak pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama, as-sunnah bi mana al-manhaj. As-sunnah bi ad-din. Beliau mengatakan, pokok-pokok sunnah bagi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang berpegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah mereka dan meninggalkan bidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Sariyah رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معيدة مودئ معيدة وجدت منها القلوب وذرفت منها الأيون فقلنا يا رسول الله كأنها معيدة مودئ فأوسينا قال أوسيكم بتقوى الله وسمع وطاعة وإن تأمر عليكم أبد الحبشي فإنه من يأش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد Wa iyyakum wa muhdasatil umur, Fa inna kullahu muhdasatin bid'ah. Ah. Ikhwan fitdin, pendengar raja di manapun anda berada, ketahuilah. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, di mana nasihat tersebut membuat hati bergetar bagi orang yang mendengarnya, air mata mengalir bagi orang yang mendengarnya, itulah para sahabat. Itulah sahabat Nabi saw. Mereka memiliki sifat ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Wajilat bin Halkulub, hatinya bergetar ketika mendengar Allah subhanahu wa taala itu. Ketika Allah wajilat kulubuhum, ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang mau meninggalkan kita, maka segera sampaikan nasihat itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Mendengarkan taat. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Karena orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Semua menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Al Namun mereka berselisih. Tidak hanya kepada masalah fikih. Di mana perusahaan fikih ini bisa diterima selama berdiri atas dalil. Namun perselisihan-perselisihan yang dimaksud dengan perselisihan di sini adalah dalam masalah aqidah. Maka beliau memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai roshidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafai roshidin al-mahdiyin. Sunnah para khalifah al-Rasidah, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum dan pegang-pegang teguh sunnah mereka itu. Wa iyyakum mumukdesatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, karena perkara yang baru rahbiyah dan bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah tempatnya di neraka. Ikhwan fiqtin, pendengar roja dimanapun anda berada. Ini menunjukkan wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Nabi saw juga sawalasalam bersabda: "Sataf tariqohiil umma ala salatil usabina firqa kulluha finnaar illa wahida wahyal jama'a kalu mahyal jama'a kala ma ana alaihi aliyau mawashabi". Dalam banyak jalan disebutkan oleh para ulama hadis sahih bahawa akan pecah umat ini menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka Kecuali satu Yaitu al-jama'ah Siapa al-jamaah? Mereka adalah Yaitu Ma'ana alaihi al-yauma wa'ashabi Yaitu cara beragama Yang aku berada di atasnya Serta para sahabatku Oleh karena itu Tidak bisa kita memahami al-Quran dan as-sunnah kecuali Dengan pemahaman salaful ummah Yaitu para sahabat Ini merupakan tazkiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala, وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبي غير سبيل المؤمنين، نو الله ما توالى، ونسله جهنم وساعات مصيره. Barangsiapa yang menentang Rasul, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti sejelas selain jalan orang beriman. Orang beriman di sini, jalan orang beriman di sini disebutkan oleh ibnu Abi Jamrah adalah as Sahabah. Mereka adalah Sahabah. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang ditinggalkan oleh mereka. Ibukaishah mengatakan laukan khairan lasabakuna ilai ketika menjelaskan ayat Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 waqala alladzina kafaru lilladzina amanu law kana khairan ma Berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman seandainya ia baik yang dalal Al-Qur'an baik maka tidak mungkin mereka mendahului kami. Artinya apa? Mereka mendahului orang kafir. Untuk menjemput dakwah Rasulullah SAW. Dan dikatakan orang kafir itu tidak baik. Mafrum muqalafahnya. Pemahaman kebalikannya sesuai dengan usul. Tidak mungkin para sahabat menjemputnya. Kecuali itulah kebaikan. Ikhwan fidin pendengar wajah dimanapun anda berada. Cidul Kasir mengatakan di sini. bahwa semua Yang tidak dikerjakan oleh Ahlu sunnah oleh suara sahabat Itu adalah bid'ah Beliau mengomentari ayat ini Wa amma ahlu sunnati wal jama'ah Fayakuluna fi kulli fi'lin wa qawlin Lam yasbut anis sahabah Wa bid'atun Liannahu law kana khairan Lasabakuna ilaih Liannahum lam yateruku khuslatan Min khisayul khair Illa waqad badaru ilayha Adapun ala sunnah wal jamaah mereka berkata, Pada setiap perbuatan maupun perkataan, Yang tidak sabit, Yang tidak bersumber berasal dari para sahabat, Maka itu adalah bidah. Karena, Seandainya sesuatu itu baik, Pastilah mereka mendalu kita. Karena sesungguhnya mereka tidak meninggalkan, Satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada, Kecuali mereka berlomba-lomba untuk menjemputnya. Oleh karena itu, Ketika orang kafir mengatakan wakala ladina kafirunil ladina amanu lauka no khairan ma sabaku na ilai. Orang kafir mengatakan kepada orang beriman seandainya itu baik, tidak mungkin mereka itu mendalui kami. Artinya yang dicemput oleh para sahabat itu sudah pasti baik, karena dianggap tidak baik oleh orang kafir. Ehwan fitin, pendengar roja dimanapun anda berada. Tetangilah, ayat ini meskipun berbicara tentang orang kafir, al-ibrah biumumil lafzila bi, -umum, bi, bi khusus sebab, ibra pelajaran bisa diambil dari keumuman lafad, bukan dari kehususan sebab, barang siapa yang tidak melakukan apa yang menjadi pemahaman sahabat, atau menyelisihi pemahaman mereka, maka tentu saja ini terjerumus ke dalam bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Kathir al-Syafi'i. Kemudian, Mu'allif melanjutkan, Qala al-Mu'allif, Fadailuhu fil Qur'an kathirah, Minha qawnuhu azza wa jal, Yarfa'in lahul ladhina amanu minkum, Walladhina utul ilmadarajad. Penulis melanjutkan, bahawa keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an sangat banyak disebutkan. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau Membawakan hadis Nabi Ketika bertemu dengan Ibnu Abdul Haris Dan beliau adalah Sebagai penguasa Mekah Lalu beliau bertanya Kepadanya Siapa yang menguasai Daerah Al-Wadi Yaitu lembah-lembah Lalu dikatakan Oleh mereka adalah Budak kami Kemudian beliau menyampaikan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadhal kitab wa yud'u bihi akharin rawahu muslim bahwa allah subhanahu wa taala mengangkat beberapa kaum Inna Allah yarfa'u bihadhal kitab Kauman Wajadu wajadu albihi al Quran bahwa Allah mengangkat satu kaum derajatnya dengan kitab ini dan juga merendahkan yang lain dengan kitab ini. Apa maksudnya, Ikhwan Fidin, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat, dan juga Allah akan merendahkan dengan Al Quran bagi mereka yang memiliki ilmu akan tetapi tidak bermanfaat ilmunya. Sebagaimana Allah Dia berfirman, "Mahsurul ladzi bisamaqal thumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfar." Sungguh jelek permisalan orang-orang yang membawa Taurat tapi dia tidak mengamalkan isinya seperti himar yang membawa Taurat. Demikian juga orang yang membawa Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an tapi tidak bermanfaat baginya Maka tidak ubahnya Seperti Allah sebutkan Yaitu Himar Yang hanya memikulnya Akan tetapi Tidak bermanfaat bagi dirinya Karena Himar tidak mungkin bisa mem Mempelajari Al-Quran Dan men men men mengamalkannya Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu Kemudian Allah SWT berfirman Qul <tuh> hal yastawiyan ladhina ya'lamun Wal ladhina la ya'lamun Pada surah Az-Zumar ayat sembilan ini merupakan al-istifham, al-ingkari. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidak perlu jawaban. Sudah pasti tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nabi SAW bersabda, فَدْلُ عَلِمْ مَعْلِ الْعَابِدِ كَفَدْلِ كَوَيْ عَلَى sairil الْكَوَاكِبِ Bahawa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah yang tidak berilmu, seperti perbandingan cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang Oleh karena itu Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada ketahuilah bahawa ilmu ini memiliki kedudukan yang penting al Imam Al Bukhari menyebutkan dalam suhihnya Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu sebelum kita melakukan, sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal Jangan ya, boleh kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Allah subhanahu taala menyinggung kita, walatakfumalah isala kabir ilmun. Inna samm awal basara walfu'ada kullu ulaika kana anhu masoola. Janganlah kamu berpendapat, berdiri, bersikap tanpa ada ilmu di dalamnya, tanpa mengetahui ilmunya. Sesungguhnya hati, pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawapan oleh Allah subhanahu taala. Kalau kita sekarang tidak memahami tentang solat, maka ketahuilah Nabi saw bersabda: Sunnu kamaraitumu ni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bagaimana kita bisa melihat Nabi solat dari hadis-hadis Nabi -hadis saw? Bagaimana kita tahu? Maka kita harus mempelajarinya sejak sekarang. Marilah kita luangkan waktu kita. Semampang kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. La tadri nafsun madha taqsibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Apa yang terjadi besok hanya Allah yang tahu dan tidak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati dan mati yang kita lari padanya pasti akan akan menjemput kita. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Oleh karena itu ikhwan, saudaraku pendengar roja dimanapun Anda berada, berhentilah kita sejenak. Berfikirlah. muhasabah, evaluasi, introspeksi. Bahawa kita semua akan menghadap Allah Akan ditanya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa ilmu kita Bagaimana kita dalam beramal Bagaimana kita dalam berakidah Semuanya akan ditanya oleh Allah Maka tidak ada ajaran lain Luangkan waktu anda Luangkan Untuk mempelajari ilmu Datangi majlis-majlis ilmu Karena di situ banyak mengandung barokah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man salaka tariqun yalkamisu fihi ilman sahala sahalallahu bihilang tariqun ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibn Rajab mengatakan, dia akan dimudahkan dalam mencari ilmu. Di samping itu, dia akan dimudahkan untuk menuju surga, karena dengan ilmu, kita akan Membedakan mana yang hak dan yang batil Dengan ilmu kita mengetahui mana perkara-perkara yang memasukkan ke dalam surga dan mana perkara yang bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Para malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu. Innal malakat tak lata do'ng ajil tahalit walibil inmirudan limaysna. Bahawa para malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia kerjakan. Ikhwan Fidin, mendengar wajah dimanapun anda berada, perhatikanlah waktu kita sempit, perhatikanlah perjalanan kita seperti orang yang menyeberang jalan, perjalanan kita seperti orang yang berteduh karena kehujanan, selama apakah kita berteduh, tidak, tidak lama, sebentar kemudian kita berlalu lagi, itulah kehidupan, Sampai kapan kita akan bergenut dengan dunia ini? Sehingga kita meninggalkan Rabbul Alamin. Kita meninggalkan kehidupan yang kekal. Kita meninggalkan kehidupan yang baik. Wal wa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sementara dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan. Anak yang kita sayangi. Semua akan kita tinggalkan. Tidak ada manfaat kecuali orang-orang hadap Allah Dengan hati yang salim Hati yang bertauhid Hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan Yawmalain fa'umalu banun. Illa man atallah biqal salim Pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak Kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim Hati yang bertauhid Di mana kita bisa memahami tauhid Bagaimana kita bisa memahami bahawa hati kita ini sedang sakit Bagaimana kita bisa memahami bahawa hati kita sedang sehat Atau bahkan hati kita sudah mati Tidak bisa tidak kecolongan ilmu Tidak bisa tidak kecolongan ilmu Apa itu ilmu? Ilmu ada Al-Quran Apa itu ilmu? Ilmu ada al hadis Apa itu ilmu Al-Quran al, al hadis yang difahami oleh para sahabat Al-ilmu kala Allah Kala Rasuluh Kala Sohabatu Laysa Bit Tamwih Ilmu adalah firman Allah, ilmu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu adalah perkataan para sahabat. Oleh karena itu, bersegeralah sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum kematian menjemput kita dan kita akan ditanya semuanya itu. Mari kita selesaikan. Meskipun umur kita kita buat untuk ilmu maka tidak akan cukup, apalagi kita hanya sekedar mengambil bagian waktu untuk mempelajari ilmu. Kalau kesempat kita belajar, kalau tidak kita tinggalkan ilmu. Maka perhatikanlah kehidupan ini hanya sebentar. Semuanya akan diminta yang bertanggung jawab. Kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan dengan ilmu. Solat dengan ilmu. Kita pergi haji dengan ilmu khudu'anni manasikakum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ambillah dariku manasikaji kalian artinya dengan apa? dengan ilmu kita berpuasa sebentar lagi dengan ilmu dan orang-orang sebagian terkecoh maunya membersihkan jiwanya dengan ilmu tapi tidak mengambil dari kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah seperti yang akan datang barangkali pada pertengahan sya'ban nanti perhatikan itu semua perbuatan-perbuatan disebutkan oleh Syeikh Ali Mahpoo dalam kitabnya Al Ibda, bahawa semuanya itu diambil dari hadis Duaif dan Maudu. Oleh karena itu, ikhwan fi din, pedangaraja dimanapun anda berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, al ilmu qabla al qaul wal amal, bahawa ilmu itu Sebelum kita melakukan sesuatu dan kita mengucapkan sesuatu. Dan melanjutkan penulis wa'amal akhbar, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan iltamizu 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nadzarallahu imran nadzarallahu imran <tuh> Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang akan memberikan berseri-seri mukanya. Dia mendengarkan dari kami. Sami'aminna syai'an. Faballahu kamah sami'a. Farubbamu balla'in aw'amin samiin. Allah akan membuat, membuat muka orang berseri-seri. Mereka mendengarkan dari kami. Kemudian menyampaikan apa yang dia dengarkan. Maka berapa banyak orang yang mendengarkan dari kami. Atau yang disampaikan ilmu. Lebih faham daripada orang yang mendengarkan. Artinya di sini al atafakufidin memahami agama ini adalah penting. Ketika ulama membicarakan tentang hadis siapa yang patuh menjadi imam, apakah mereka yang lebih banyak hafalannya atau lebih faham agama ini, maka di situ mereka berseriasi ada yang mengatakan yang lebih faham agama ini ada yang mengatakan yang lebih banyak hafalannya. Namun di sini kita ketahui memahami agama ini adalah penting. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang saya sebutkan tadi contoh orang khawarid ketika menggunakan dalil. Yaitu inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang dipakai untuk memberontak dan keluar dari barisan Ali radiyallahu ta'ala anhu. Dan keluar dari barisan Muawiyah. Namun apa yang dibantah oleh Ibn Abbas? Beliau adalah ta'wil quran Beliau merupakan uh, faqih di zaman sahabat Nabi saw dan beliau merupakan orang yang diruqyah oleh Nabi yang bisa memberikan tafsir kepada Al Quran. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, seandainya aku sampaikan ayat Allah subhanahu wa taala apa kalian mau kembali? Mereka mengatakan iya. Lalu beliau menyebutkan ayat Allah, fa'in khiftum shiqaqobaini hima faba'thu hukman min ahlihi wa hukman ahliha apabila dikhawatirkan terjadi syiqaq yaitu terjadi perselisihan antara suami istri faba'thu hukama min ahlihi maka autsulahu oleh kalian hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan kebelakangan beliau mengatakan bukankah ini ber dengan manusia mereka tidak bisa menjawab lalu mereka kembali lain dengan orang sekarang sudah sampai kepada mereka dalil sudah sampai kepada mereka dalil yang difahami oleh para sahabat namun tidak sedikit mereka yang menolak dan membantahnya wal iyad billah wa may yushaqiqir rasul mim ba'dima tabayyana ulul huda wa yattabi ghairasabil mu'minin nuwlihi mata walla wanuslihi jahannam wasa'at masira barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk kemudian tidak mengikuti selain jalan orang mengikuti selain jalan beriman Maka dibiarkan dia tersasat dan dimasukkan neraka jahannam Orang yang beriman tidak akan mendalui perkataan Allah dan Rasulnya Ya ayuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna, yad, bayna yadillah wa rasulih Wahai orang beriman, janganlah engkau mendalui perkataan Allah dan Rasulnya Orang yang beriman adalah ma kana limu'minin Walamu'minatin idha qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khira min amrihim Tidaklah pantas bagi orang beriman Laki maupun perempuan Kalau Allah sudah menentukan perkaranya Memutuskan perkaranya dan Rasulnya Dia memilih yang lain Maka di sini, Mari kita fahami agama ini Sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Barang siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah Akan dimudahkan baginya Memahami agama ini Tapi harus dengan usaha Sebagaimana Allah SWT berfirman Walladina jahadu fina dan lana nadeyan lanadeyan nahum subulana barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan petunjuk bagaimana kita bisa memahami ilmu dengan baik Allah dengan taqwa ittaqullah wa yuallimukumullah bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian akan mengajarkan ilmu kepada kalian Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata syaqautu ila waki'in insu wa arsyadani ila tarkil ma'asi Fa akbar ini diambil ilmu Nurun wa Nurullah lahih dalih asy. Beliau mengatakan, aku mengeluh kepada wakil kepada guru beliau tentang jeleknya hafalanku. Kemudian kemudian wakil memberitahukan kepada aku memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat, karena maksiat merupakan penghalang dari ilmu, karena maksiat merupakan pengharang dari artefak kufi din. Tidak mungkin orang bisa faham agama bersama dengan maksiat. Oleh karena itu. Bertakwalah kepada Allah kita sekalian agar Allah memberikan kita ilmu dan beramalah dengan ilmu karena orang yang mengamalkan ilmunya akan diberikan pelajaran yang belum dia ketahui, beri ilmu yang belum dia ketahui. Ketahuilah kata Imam Syafi'i bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Semampang masih hidup kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk mengingam kehidupan ini Jangan lalaikan diri kita Luangkan waktu Aturlah waktu Mempelajari perkara-perkara yang belum kita ketahui Karena dengan ilmu Allah menunjukkan jalan kepada kita menuju surga Dengan ilmu Kita terhindar dari neraka Wa qalal mu'allif Wasulukut tarik Liltimasil ilmi Yadkhulu fi sulukut tariq al-hakiki وهو المشي بالاجدام إلى مجالس العلماء ويدخل فيه سلوك سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه مثل حفظه ومدرسته jalan untuk menuntut ilmu maksudnya di sini meniti jalan untuk menuntut ilmu maksudnya Makna yang hakiki Yaitu kita berjalan dengan kaki kita Menuju majlis-majlis ilmu Mendatangi majlis-majlis ilmu Tidak cukup kita mendengarkan dari radio ini saja Akan tetapi kita mendatangi majlis ilmu Di mana di situ dipajari Al-Quran dan as Al sunnah Yang difahami oleh Salaful Ummah Karena dengan berjalan barokah ilmu Akan kita dapatkan Man salaka tariqan barang siapa yang meniti jalan di sini maknanya hakiki yaitu berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian di situ para malaikat akan menaungi orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Innal malaikata lataudhuu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Bahwa para malaikat menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dan apa yang mereka lakukan. Kemudian duduk di majelis ilmu, duduk di masjid Majtama aqawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa ytadarusuna baynahum illa nazala alaihimus sakinatu wawasahumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa yabarahumullahu fima indah Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah di masjid oleh karena itu kami sarankan kepada pendengar radio raja di anda berada jangan mencukupkan diri hanya mendengarkan dari radio ini tapi datang majelis ilmu yang di situ dipelajari Al-Kitab, Al-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Banyak insyaAllah diinformasikan dari rakyat ini di mana ada kajian-kajian tentang akidah, tentang ibadah. Datangilah majlis-majlis ilmu itu. Karena apa? Karena barokahnya sangat besar. Kita duduk di masjid. Tidaklah berkumpul kata Nabi. Satu kaum di rumah-rumah Allah. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah. Dipelajarinya di situ. Kecuali akan turun petenangan dilitupi oleh rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat dan disebut nama-nama nama-namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau mendatangi majlis ilmu bukan berarti mendengarkan ini tidak ada manfaatnya, tentu saja akan besar manfaatnya. Namun jangan mencukupkan diri hanya dengan mendengarkan dari radio saja, mendengarkan dari kaset saja. Mendengarkan dari alat-alat saja Namun kita mendatangi majlis-majlis ilmu Dengan demikian InsyaAllah kita kelihatan mujahadah kita Akan nampak kesungguhan kita Dan kalau sudah ada kesungguhan Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Barang siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami Lanahdiannahum subulana Di sini jawaban Allah adalah apa? lam melamut tahuqid dan tahuqid menunjukkan bahwa pasti Allah akan berikan jalan kepada kita. Oleh karena itu, pendengar roja dimanapun anda berada, mari kita bekerja sama taawun satu dengan yang lain, suami dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, ajak mereka ramai-ramai untuk mendatangi majlis ilmu. Banyak informasi sudah kami sampaikan melalui radio ini, di mana majlis ilmu yang menjelaskan tentang Al Quran dan as sunnah. Al Quran dan Hadis dan difahami oleh para Sahabat, difahami oleh para Pussole, dari Akidah, dari ibadah, dari akhlak, semuanya kita bahas Tafsir, Sunnah dan semuanya. Alhamdulillah sudah banyak di beberapa tempat di Jakarta, di Bekasi ini dan semua tempat banyak Alhamdulillah bersebaran di sana, bisa kita mendatanginya. Karena keutamaan kita di sini adalah Allah akan memudahkan wahyu al mashyubil adzam ilmu majlis ilmu lama, yaitu jalan dengan kaki atau dengan mobil dan lain sebagainya untuk menuju ke majlis-majlis ilmu. Termasuk di sini adalah masuk di dalamnya makna secara maknawi, yaitu bawa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu misalkan menghafal ilmu itu dan mengkaji ilmu itu dengan baik kemudian di sini penulis melanjutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah qad yuradu bidzalika anna allaha yusahhil lahul ilmal ladzi talabahu wa salaka tariqahu wa yassirhu alayhi fa innal ilma tariqun yuslu ila aljannah kama qala ba'dussalaf hal min talibin hal min talibi ilmin fayu'anu alayhi wa qadiradu bihi tariqu aljannah yawmal qiyamah wa was-siratu wa adapun sabda nabi sallallahu bahwa Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga bisa jadi maksudnya di sini adalah Allah akan memudahkan baginya menuntut ilmu atau akan memudahkan baginya mendapatkan ilmu yang dia tuntut dan memudahkan jalan yang dia tempuh dan Allah akan memudahkan baginya dalam menuntut ilmu tersebut sesungguhnya ilmu merupakan jalan yang memberikan uh, petunjuk kepada kita untuk menuju surga sebagaimana sebagian salah mengatakan apakah dari ilmu yang 'anu alaih ya yaitu ditolong atasnya Tidakkah penutup ilmu kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan, bisa jadi maknanya adalah Akan dimudahkan jalan menuju surga pada hari kiamat Yaitu meniti sirot A dan sebelumnya dan sesudahnya Yang kita ketahui bahwa Akidah al wal-jama'ah Dan mengakui sirot yang tajam lebih tajam dari pedang Yang semuanya akan meniti jalan itu Sesuai dengan amalnya masing-masing, ada yang merangkak, ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang seperti kilat, ada yang berlari, semuanya tergantung kepada amalnya. Orang kafir akan masuk ke dalam neraka, Adapun orang beriman, insya Allah Allah, Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini maksudnya diantaranya, barang siapa yang menuntut ilmu adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Hal ini semuanya disebut oleh ya Allah ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jamiul Ulum wal-Hikam. Wal ilmu aydan yadullu ala Allahi ta'ala min akrabi tarik. Faman salaka tarikahu wasala ila Allah ta'ala wa ila al-jannah min akrabi tarik. Wal ilmu aydan yuhtada bihi fi zulumat li jahlin wa shubah. والشكوب ولهذا سمى الله كتابه نورا وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يكبد العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يكبده بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخد الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بورا علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم ilmu juga menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya jalan. Barang siapa yang meniti jalannya, maka dia akan sampai kepada Allah dan sampai kepada surga dengan jalan yang singkat, yang lebih dekat. Maksudnya di sini, dengan ilmu, maka kita akan sampai kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu qabla al-qawlu wal-amal. Berapa banyak orang, yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan ilmu tapi dengan persangkaannya bukankah sudah sampai kepada kita ketika ada orang datang kepada Imam Malik kemudian dia berkata ya Imam Malik aku mau ihram dari mana aku harus miqat harus harus ihram dari Zul Hulaifah yaitu miqat yang Nabi di situ miqat tidak aku ingin ihram dari kuburan Nabi Karena dia anggap lebih jauh, dia ingin mencapai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak dengan ilmu. Maka apa kata beliau? Jangan, nanti akan tertimpa oleh mu fitnah. Apa maksudnya fitnah? Falih darin ladina yuhalifuna an amrihi antusi bahum fitnah, auyusi bahum azabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisi perintah Nabi tertimpa oleh fitnah. Atau tertimpa oleh adab yang sangat pedih. Artinya orang yang mau mencapai rida Allah. Mau berikatan dirinya kepada Allah. Harus dengan ilmu. Ilmu yang masyarakat Al-Quran. Wa sunnah yang difahami salaful ummah. Ubay bin Ka'ab mengatakan. Kalau engkau beramal maka perhatikan. Amalmu yang sederhana, yang sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Artinya dia melalui jalan yang sangat panjang dan menelahkan. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menyangka telah melakukan kebaikan. Namun di hadapan Allah dia kosong. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ilmu. Qul hallu nabbi'ukum bil-akhsariina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum annahum yunsinuna sunan tatakallal la mauka kam kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya alladzina qul halu nabikum minal akhsarina a'mala alladzina dhalla maraka yansats alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya tersesat dalam kehidupan dunia namun mereka menyangka telah melakukan perkara yang sebaik-baiknya dia telah melalui jalan yang sangat panjang untuk mencapai Allah menurut persangkaan dan perkiraannya, namun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Lebih sederhana itu lebih baik, asalkan sesuai dengan sunnah, sebagaimana yang disebut oleh Baybin Ka'abulillahul Talaa'anhu, daripada mencapai jalan yang panjang melelahkan, dan itu terjerumus ke dalam bid'ah. Dan makna bid'ah di antaranya adalah kelelahan. Al-Ta'ab, sebagaimana disebutkan oleh Sesalim Al-Hilali bin A'id Al-Hilali dalam Al-Bid'ah Wa Asharuha As-Sayyi Fil-Ummah Di antara makna bid'ah adalah Lelah Kelelahan, seperti ontah yang Jatuh kelelahan Itu disebut dengan Ib-Bid'ah, oleh karena itu Di sini penulis mengatakan Ilmu adalah menunjukkan Kepada Allah dengan Sedekat-dekatnya jalan Barang siapa yang menuti jalan ilmu Maka dia akan sampai kepada Allah dan sampai kepada surga Dan ilmu juga akan berikan petunjuk dalam kegelapan Karena kebodohan dan subhat serta keraguan-keraguan Oleh karena itu Allah menyebutkan kitabnya dengan nur Allah menyebutkan Qur'annya dengan nur dan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sebenarnya dari dada-dada manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Dan apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun, kemudian mereka menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Untuk menjadi tempat minta fatwa atau minta nasihat Kemudian mereka ditanya Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu Fadallu wa adallu Innallaha la yakbidun ilma intiza'an yantasi'uhu min sudurin nas Walakin yakbiduhu biqabdil ulama' Fa'idha lam yabuqa alimun ittakhadan nas ruusan juhala Fasu'ilu fa'aftau bihari fa ilmin Fadallu wa adallu rawahul bukhari wa muslim Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sebenarnya mencabut dari dada-dada manusia akan tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka Allah, mereka menjadikan orang-orang bodoh untuk tempat bertanya. Dan mereka ditanya, kemudian mereka menjawab, memberikan fatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Bukankah juga tidak sampai kepada kita di masa Nabi SAW. Ketika ada seorang yang luka parah di kepalanya, lalu dia bertanya kepada seorang, karena dia junub, apa yang harus dia lakukan? Lalu mengatakan, kamu wajib mandi. Setelah dilakukan mandi, lalu orang itu meninggal dunia dan Nabi beliau marah mereka telah membunuhnya. Telah membunuhnya. Ini menunjukkan bahawa tidak boleh bagi seseorang menjawab sesuatu kecuali dengan ilmu. Cukuplah kalau dia tidak mengetahui dengan mengatakan la adri aku tidak tahu. Cukuplah dia mengatakan wallahu aalam wa karena wallahu aalam wa merupakan nisful ilm, separuh dari ilmu. Imam Malik ditanya dengan banyak pertanyaan yang beliau jawab beberapa pertanyaan. Beliau ditanya hari ini jawabannya adalah besok. Karena apa? Karena harus tasabbuh dengan ilmu. Kalau memang tidak mengetahui ilmunya maka katakanlah aku tidak tahu sehingga tidak menyesatkan orang lain dan dia tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain sebagaimana nabi bersabda fadallu wa adallu kemudian penulis melanjutkan wasuila uba ubada bin samit an hadzal hadits فقال له شئت لا اخبرك باول علمين يرفع من الناس الخشوع ubada bin samit ditanya tentang hadis ini dan beliau menjawab kalau engkau mau aku beritahukan kepadamu ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia adalah al-khusyu', yaitu al-khusyu'. Al-khusyu' adalah al-khashyah sebagaimana Allah berfirman "Lau anzal lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalil la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah." Seandainya aku turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung Maka kamu akan melihat gunung itu khashian mutasaddian yaitu tunduk karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Di sini al-khusyu', al-khashyah yaitu takut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Kalau sudah rasa takut hilang, maka rusaklah ilmu. Karena orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu Kalau sudah orang berilmu tidak takut Maka rusaklah ilmu Disebutkan ketika Oleh Sufid Al-Thawri ketika menyebutkan Innama yakshallah min ibadihil ulama' Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Hanyalah para ulama' Sufid Al-Thawri mengatakan Ulama' itu ada tiga macam Yang pertama adalah orang yang ma'rifatullah Orang yang mengenal Allah meskipun dia tidak banyak mengetahui tentang ahkam, tentang hukum-hukum, dia masih terkategorikan orang yang takut kepada Allah. Oleh karena itu pelajari tauhid dengan benar. Pelajari tauhid dengan benar, karena tauhid akan melahirkan rasa khosiyah, karena tauhid melahirkan rasa takut kepada Allah. Jangan seperti sebagian orang mengatakan tauhid saja, tauhid lagi, tauhid lagi. Ketahuilah dengan tauhid. Maka dunia ini akan aman. Dengan Tauhid. Maka akan lahir rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah. Seorang yang mengerti Tauhid dan mengerti tentang Ahkam. Dan ini lebih utama dari yang pertama. Namun yang ketiga. Orang yang banyak mengerti Ahkam. Tapi tidak mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Wal Karena tidak ada rasa khusyuk. Tidak ada rasa khasyah kemudian dia memahami tentang ahkam diputarbalikkan yang hak menjadi batil yang batil menjadi hak yang syirik dianggap tauhid yang tauhid dianggap syirik yang sunnah dikatakan bidah dan yang bidah dikatakan sunnah. Wainna ma qala Ubad radhiyallahu anhu hadza li anna al-ilma qisman ahaduhuma ma kana famrutuhu fi qalbil insan huwa al-ilmu billahi ta'ala واسمائه وصفاته وأفعاله المقتضى لخشيته ومهابته وإجلاله ومحبته ورجائه وتوكل عليه فهذا هو العلم النافع كما قال بالمسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوزوا ترقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا عباده ابن صامت رضي الله عنه berkata Sesungguhnya ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah yang buahnya terdapat di dalam hati seseorang. yaitu ilmu tentang Allah. Ma'rifatullah. Yang harus pertama diketahui oleh orang adalah ma'rifatullah. Sebagaimana disebut Al Muqayyim, ada dalam Zadul Ma'at. Beliau mengatakan yang wajib diketahui oleh orang ada empat perkara. Dan juga oleh Syil Muhammad bin Abdul Wahab dalam suruh salatah. Yang pertama ada al-ilmu. Yang kedua, al-amal bihi. Yang ketiga, al-da'wati ilaih. Yang keempat, sabar. As-sabru al-adha. Menuntut ilmu. Kemudian, mengamalkan ilmu. Kemudian, mendakwakan ilmu. Dan kita sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Dan sabar dalam mendakwakan ilmu dengan ujian-ujian yang banyak. Ilmu apa pertama kali adalah ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatun nabi. Ma'rifatun dinil islam bil adillah. Mengenal Allah. Mengenal Nabi Muhammad SAW dan memahami Islam ini dengan dalil. Maka yang dimaksud dengan ilmu pertama, macamnya adalah yang terdapat buahnya dalam hati manusia. Ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifatnya. Tentang perbuatan-perbuatannya yang akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Yang akan melahirkan rasa pengaguan kita kepada Allah. Melahirkan rasa cinta Mengharap serta bertawakal kepadanya Maka inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud Bahawa beberapa kaum Mereka membaca Al-Quran Akan tetapi mereka tidak sampai kepada kerongkongannya atau tenggorokannya Akan tetapi apabila Jatuh ke dalam hatinya Kemudian membaca Al-Quran Kemudian dia sampai kepada hati Lalu pertanam di dalamnya maka ilmu itu akan akan bermanfaat. Waktu Al Hasan Ilman Ilmu Lisan Fadakah Hudjatul Allah Hudjatuna Alabni Adam khamafil Hadis Al Quran Laka Aun Alayka berkata Al Hasan bahwa ilmu ada dua macam yang pertama Ilmu Lisan itulah hujjah atas anak Adam sebagaimana disebutkan dalam Hadis. Bahawa Al-Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya di sini hujjah bagimu. Kalau kita menjalankan Al-Quran. Hujjah lana. Kita membaca Al-Quran. Kemudian kita mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Ini akan menjadi hujjah lana. Tapi kalau kita kemudian membaca Al-Quran mempelajari Al-Qur'an tapi kita tidak menjalankan isi dan kandungannya maka nanti akan menjadi hujjatun alaina yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ilmun fil qalbi fadzaka ilmun nafi' dan ilmu dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat fa awwalu ma yurfa'u min al-'ilmi al-'ilmun nafi' wa ilmu 'ilmul batin alladhi yukhalitul quluba wa yuslihuha wayabqa al-ilmu al-lisan fayatahawanu an-nas bihi wala ya'maluna bi muktada la hamalathu wala ghayruhum thumma yadhhabu hadha al-ilmu bi dhahabi hamalatihi wa taqumu as ilmu yang ada dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang akan pertama kali diangkat adalah ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu batin yang mencampur hati serta memperbaiki hati. Kemudian setelah itu rusak, maka tinggallah ilmu lisan. Karena ilmu yang ada dalam hati sudah rusak, tinggallah ilmu lisan, yaitu tentang Al-Qur'annya saja yang tertinggal, namun tidak dipraktikkan, tidak diamalkan. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mempelajari Al-Qur'an Lalu manusia meremehkannya Tidak menjalankan Apa yang terdapat di dalamnya Konsekuensi-konsekuensi Al-Quran Tidak juga orang-orang yang membawa Al-Quran Dan juga tidak selainnya Sebagaimana Allah berfirman tawrat, lam yحمiluha, himar, Sungguh julek perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat Tapi dia tidak mengamalkan Taurat itu dan ikan juga orang-orang yang mahu Al-Quran. Tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan perlombaan semata. Al-Quran hanya dijadikan alat untuk mendapatkan harta. Al-Quran hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan tahta dan kekuasaan. Namun isi dan kandungannya tidak diamalkan. Justru pada saat yang sama. Isi Al-Quran telah banyak diinjak-injak. Namun mereka menyadari atau tidak. Mereka telah melakukan hal tersebut. Lalu pergilah ilmu ini bersama dengan perginya orang-orang yang membawa Al-Quran dan akan terjadi hari kiamat kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang jelek. Waminan adillah ala fadlil ilmi walih kaghalik dan di antara dalil tentang keutamaan ilmu dan ahlinya adalah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hasad illa fi tsnatain: rajulun ataahullahu maalan fasallatahu ala halakatih fil haqq, wa rajulun ataahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi Nabi bersabda, "Tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara: orang yang diberi oleh Allah harta, kemudian dia Habiskan harta itu di jalan kebenaran. Yang kedua adalah seseorang yang diberi oleh Allah al-Hikmah. Kemudian dia lakukan hikmah itu dan juga wa yu'allimuha dan mengajarkannya. Dan dalam reaksi yang lain dikatakan, La hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allah al quran wa yatluhu ana al-layl, wa rajulun atahu Allah, atahu, Allah, atahu Allah malan, wa yunfikuhu ana al-layl ana wayufikuhu ana al-lail wa nahar tidak boleh iri dengki kecuali kepada dua orang yang pertama adalah orang yang beri oleh Allah Al-Qur'an kemudian dia membacanya siang dan malam kemudian yang kedua orang yang beri oleh Allah ala Allah taala harta dia infakkan siang dan malam itulah yang kita boleh iri adapun yang lain janganlah kita iri karena iri merupakan penyakit hati Seorang penyair mengatakan Kul limadullali hasida Atadri alaman asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi liannaka lam tardha lima Tahukah engkau kenapa engkau iri kepadaku dengki kepadaku Apakah engkau tahu kepada siapa engkau dengki berbuat jelek Ketahuilah engkau telah berbuat jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena engkau tidak ridha Terhadap pemberian Allah kepada aku Dan Allah menghinakanmu dengan apa yang telah Allah berikan kepada aku Dan Allah telah menutupi apa yang engkau inginkan Oleh karena itu Pendengar Raja Raja dimanapun anda berada Mari kita jaga hati kita ini Agar jangan sampai Terkotori dengan penyakit-penyakit iri dengki Yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini Tentang fadrul ilmi wal ulama Semoga kita bisa menjalankannya Yaitu menuntut ilmu bersama para duat Para ustaz, para ulama Yang mereka bermanhaj Manhaj salafus soleh Meniti jalan Salaful Ummah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Al sampai di sini barangkali uh, pembahasan kita dan kita lanjutkan dengan diskusi. Nampaknya. Waktu Allah subhanahuwataala. Ya Akuh para pendengar. Radio roja dimanapun anda berada. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada waktu beberapa menit ke depan. Kita akan membuka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau di pesan singkat 088888763110 dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema atau kajian kita pada uh, sore hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari uh, line telepon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, uh, Assalamualaikum dari mana? Ustadz dari Depo iya, uh, Ustadz uh, mohon dijelaskan Kisah oh. dibalik kenapa umat Islam itu Terpecah menjadi 73 golongan Sampai-sampai menentukan hari raya Idul Fitri aja mereka berbeda Apa itu dibenarkan Ustadz? Iya. Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, Pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa'tasimu bihablillahi jamia Wa la tafarruku Berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Kemudian dalam hadis disebutkan tadi bahawa umat akan terpecah belah. Ini menunjukkan ujian bagi kita agar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Taala berpegang teguh kepada talinya. Bagaimana caranya? Kulhadhisabili aduillallah ala basiratin anaw manitabaani. Inilah jalanku. Yang aku seru kepada Allah dan bersama orang-orang bersamaku dengan di atas ilmu. Nah, di sini jalan Allah cuma satu. Ya, kemudian mereka berpecah belah. Ini merupakan ujian bagi, bagi kita ya, dan kita diperintah oleh Allah agar kita bersatu di jalannya. Bagaimana caranya? Tidak mungkin didapatkan jalan itu kecuali kita kembali kepada Al Quran dan as sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Adapun seperti menentukan hari raya berbeda-beda. Ya. Seandainya mereka. Mau memahami. Dalil-dalil yang ada. Kemudian dikembalikan. Kepada ahlinya. Yaitu para ulama. Di mana mereka. Uh, memberikan nasihat kepada kita. Agar masing-masing. Mereka itu kembalikan kepada. Pemerintah setempat. Maka insya Allah. Akan terjadi persatuan iya. Karena Al-Hassan al-Basri Beliau mengatakan Di Nuklul Ibn Rajab dalam Jamul Ulumul Hikam Yang pertama adalah Jum'ah, kemudian jihad Kemudian hubur, kisos Dan it, itu adalah di bawah Pemerintah hmm. Kalau Mereka udah mau demikian insya Allah kita bisa bersama ya. alam. Oke, Kita angkat kembali di line telepon berikutnya Assalamualaikum uh, Silahkan hmm. uh, Gini Tad uh, Kan Uh, disampaikan tadi ya, uh, hmm. anak punya teman, uh, eh uh, anak dengar suatu hadis yang bilang uh, tidak sempurna iman seseorang sampai ia uh, mencintai apa apa yang uh, ia cintai untuk dirinya sendiri. Tuh, yeah, yeah. so, hmm. tapi teman-teman ana tuh setiap kali mendengar yeah. kajian, hmm. ana merasa sedih karena uh, banyak dari teman ana yang belum uh, Tahu gitu yang kebenarannya hmm. Terus uh, de hubungannya Dengan hadis yang menyatakan uh, uh, uh, Sebagian kalian tuh Di dunia senang mencintai sedangkan uh, Ketika di akhirat menjadi musuh Ana udah sering Memberikan uh, berbagai info kajian dan uh, Beberapa saran yang Sesuai dengan ilmu yang sudah ana dapat gitu. Hmm. Apakah ana termasuk uh, Ana takut Tidak uh, menjadi motif bagi mereka di akhirat nanti bagaimana itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Maksudnya begini, hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi alkhair. Hmm. Hmm. sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hmm. nah ini merupakan eh, apa namanya? keutamaan dalam Islam ketika kita memperhatikan orang lain sebagaimana kita memperhatikan diri kita karena ketika kita memperhatikan orang lain pada hakikatnya karena kita ikhlas dalam menjalankannya pada hakikatnya kita memperhatikan diri kita sebagaimana Nabi bersabda mannafa'a mu'minin qurbatan min kurobi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudara yang beriman di dunia ini Maka Allah akan mudahkan baginya nanti urusannya di hari kiamat Bukankah ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan untuk diri kita pada hakikatnya Kalau kita itu ikhlas Kemudian masalah tadi Kita sudah berupaya untuk mengajak orang dalam kebaikan Kemudian tidak bisa diikuti Itu bukan tanggung jawab kita ya. Kita hanya memberikan petunjuk yang namanya hidayat ul-irsyad Adapun hidayat ul-taufiq adalah hak Allah SWT Hmm. Baik, masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Dari Abu Amr Depok. Silakan, ya. silakan, Pak. Inna sat saunaniyah, kita kan diwajibkan untuk ilmu. Iya, betul. Iya. Sedangkan di daerah sini khususnya Depok lah ya. ya. Sulit sekali mencari ilmu yang bermanfaat salah. Mm -hmm. Semuanya mithah. Artinya ada yang ngaji sebelum ngaji di tahlilan dulu, yeah. kirim-kirim fatihah dulu. Bukankah itu bid'ah kita, kita? Menurut Salafus mm -hmm. Shaleh. Mm -hmm. Nah, atas kita tidak mendatangi, mendatanginya, karena sudah kebimbangan. Yeah. Apa kita <coughs> seperti ini yang harus kita datangi, atau kita gimana ya? Mm -hmm. Menurut Bida. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlalu uh, berkatul. Pertama, ya. Kita maksudnya Majlis Ilmu adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi yang mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh Salafus Sunnah. Adapun kalau sudah nampak di situ terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Sunnah, tidak sesuai dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan Salafus Sunnah, maka kita jangan membenanginya. Bahkan kalau ada majlis ilmu yang sekiranya di situ memang sudah jelas pelajaran bin a banyak dan seterusnya, maka tidak boleh menghadirinya sebagaimana uh, banyak perkataan ulama yang menyebutkan di situ. Pertama, uh, Ibn Sirin mengatakan inna hadal ilmah dinun, and uh, an inna hadal ilmah nurun, uh, Bahwa agama ini adalah apa wa ilmu ni agama? Fanduru amman ta'khu amman ta'khudhu. Maka perlihatlah dari siapa kamu mengambil. Kemudian juga Ibn Umar mengatakan dinukadhinu ka fa inna ma huwa lahmuk wa damuk. Fanduru ta'khud. Khudh anil ladzina istaqamu wa la Agama, agamamu, agamamu, hati-hati dengan agamamu karena itu darah dagingmu. Ya perhatikan dari siapa kamu mengambil mengambillah ada orang istiqamah orang yang lurus akidahnya lurus manhajnya jangan mengambil dari orang menyimpang juga Imam Abu Hadi mengatakan innal quluba da'ifah wa subhat ta'ifah hati itu lemah sementara subhat itu menyambar sehingga orang tidak terasa bahwa telah masuk ke dalamnya subhat-subhat kerancuan-kerancuan dalam agama ini Sehingga, siapa bilang orang melarang musik untuk berdakwah itu subhat, padahal sudah jelas, Ibn Mas'ul mengatakan, ya dimaksud dengan Nahul Hadira, Al-Hina, yaitu musik. Kemudian dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki hati dan seterusnya. Maka kalau sudah ada seperti itu, ya kita cari yang lain, insyaAllah masih banyak untuk menjaga agama kita ini. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustazan dari. Seorang pendengar di Makassar Yang menyimak melalui streaming Masih ada kaitan dengan menuntut ilmu Ustaz Ustaz bagaimanakah hukum wanita keluar rumah Untuk menuntut ilmu Ustaz Sedangkan suami tidak mengizinkan Karena kondisi suami tidak uh, Faham manhad salafur shollah ya. Sedangkan bila anak uh, Mendatangi tempat yang sama sekali Tidak ada manfaatnya Bahkan uh, dia juga mengajak ke tempat maksiat Dia malah uh, sangat mendukung yang jadi pertanyaan apakah anak harus mentaati suami dalam hal kondisi seperti itu atau tetap keluar menuntut ilmu walaupun tidak dapat izin dari suami demikian Iya. Ya. ya pertama ya hadis yang mengatakan laukuntu amiron ahadan li an yasjud li ahadin la amartu imraatan an tasjuda an tasjuda li zauja li zaujiha. Eh. Kalau aku diperintahkan agar orang itu bersujud kepada orang, ya aku perintah seorang istri sujud kepada suaminya. Nah ini perintah ini jelas tidak mutlak, ya tentu saja ini menunjukkan bahawa suami itu memang sangat besar eh, apa namanya kedudukannya, haknya. Ar-rijaluk awamun aalad nisa bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Namun di sini ya tidak semua perintah dari suami harus ditaati. Kemudian lihat kalau memang perintah itu sesuai dengan hukum maka wajib ditaati. Maka kalau tidak ya Nabi bersabda la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka uh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut ilmu merupakan kewajiban Bahkan seharusnya suami yang memberikan pelajaran kepada kepada istri. Ya. Namun sebelum mencapai apa nama kita penca, kita apa namanya menempuh jalan sehingga kita tidak mentaatinya, maka carilah jalan-jalan yang yang lebih aman terdahulu. Jangan sampai terjadi perselisihan. Diberikan kepada pemahaman bahwa kalau memang suami bisa memberikan kewajiban mengajarkan ilmu kepada istri di rumah Maka itu yang lebih baik kita lakukan Kalau memang tidak, maka harus cari jalan yang lain ya. Dan banyaklah berdoa kepada Allah agar suami bisa lembut hatinya Karena dengan doa, insyaAllah jangan putus asa dengan doa Berapa banyak orang justru di luar Islam bisa masuk Islam di zaman Nabi SAW InsyaAllah insya. Okay, masih dari pesan singkat dari Ibu Cindy di Jakarta, Ustaz jika kita menghadiri suatu majelis ilmu, bagaimanakah kita mengetahui bahwasannya Ustaz tersebut di atas manhaj alusur nawal jamaah? Hmm. Uh, pertama, ya, kita lihat dulu kitab yang dipelajari, kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang memahami, lalu yang kedua kita kenali bagaimana Ya, orang tersebut Apakah akidahnya Sesuai dengan akidah di sunnati wal jamaah ya. Apakah dia memiliki pemahaman Pemahaman salafus soleh ya. Maka dari sini itu tentu saja kalau kita orang orang yang belum memahami belajar bagaimana kita bisa memahami nah, tidak tidak boleh tidak kecuali kita dengan bertanya dan hmm. bertanya kepada orang yang lebih paham yang menurut kita lebih paham bagaimana apa kitab yang dipelajarinya kemudian bagaimana orang yang yang mempelajari itu Insya Allah dengan bertanya banyak bertanya maka akan dapatlah jawabannya. Nah. Nah kita angkat kembali di line telepon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh uh, ini eh uh, Pak Satman nanya. Iya, Bu. Eh ya. uh, saya kan punya anak anak eh uh, laki-laki 3. Yeah. Terus uh, masih masih balita. Kisahnya 13 tahun yang paling tua. Yeah. Ustaz suka suka kasih semangat begini. Kamu kalau masuk uh, menuntut ilmu Allah, pasti dapat di, di ini kan jalannya ke surga gitu. Yeah, Tetapi yeah. alhamdulillah anak saya yang pertama itu masuk ke mahad hmm. e, tahfidzasi gitu. Heeh. Ya, uh, tapi uh, dengan begitu saya merasa e, riang nggak Ustad, hmm. Karena saya suka suka bilang-bilang apa kasih tahu sama anak-anak begitu gitu loh, hmm. gitu. Uh. jadi apa ada uh, yang kamu menurut ilmu Allah pasti semuanya itu Insya, -insya Allah uh, dimudahkan yeah. sama Allah gitu. Iyi. itu apa, aja, ya? apa, ria? Ya. E uh, termasuk apa masuk riya? ya termasuk riya nggak? saya suka kalo, suka ngasih tahu ke anak-anak gitu. Hmm. gitu. kita Ustad, ya. Assalamualaikum. Ketahuilah bahwa ketika kita membicarakan kebaikan kita atau kita melakukan sesuatu yang Baik di depan orang ya. Kalau memang tujuannya Untuk memberikan pelajaran Maka insya Allah tidak termasuk kepada Ria Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Rajab ketika beliau menyampaikan tentang hadis niat itu Kemudian beliau membawa hadis Nabi Khudu'anni manasikakum Ambillah manasik haji kalian dari aku Sambil beliau menunjukkan bagaimana cara hajinya Jadi telah tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain orang lain Insya Allah tidak termasuk seperti itu Atau tujuannya kita berbicara nikmat yang diberikan kita kepada orang lain Sebagaimana Allah berfirman wa binikmati rabbika fahaddis ya dengan nikmat ربmu maka bicarakanlah insyaallah tidak seperti itu maka hmm. di sini ucapan yang sama perbuatan yang sama tapi kembali kepada niat yang ada dalam hati kita dan hmm. itu saja kita tetap berhati-hati agar jangan sampai amal kita ini sia-sia hmm. ada ya. nah, kita angkat sem kembali di lain telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi silakan ibu dari Nurjana di SMA ya ya Bu Nur ya, ya, ya. Jelaskan masalah perbedaan Ustaz, yeah. kalau masalah pikir yeah. uh, selama masih ada dalil, mm. itu kayak saya sering jumpai ya Ustad. Yeah. Tapi kalau perbedaan akidah, perbedaan akidah yang bagaimana yang maksud yang yeah. dimaksud Ustaz tadi, gitu. Yeah. So, yeah. jadi yeah. saya ingin jelas contohnya. Oke, yeah. ya coba ibu ya. Yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seperti mensikapi pemerintah. Ya, ini persoalan akidah. Mm, mm. Ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah semuanya. Mm. Ketika menjikapi pemerintah ketika di menurut uh, perkiranya dia ada yang salah ya. dia ada yang salah kemudian dia datang keluar memberikan nasihat secara terang-terangan di depan orang. Ini tidak dibenarkan dan ini akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ditulis dalam kitab akidah. Ya dengan demo dengan ini, ya ini kalau kita bicarakan banyak kontroversi banyak orang yang enggak menerima. Mm -hmm. Tapi ingat cukup bagi kita hadis Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Ssalam. Man arada an yansih li di sultanin, fala yabdhu ala liya tan, walaikin biadihi falyakhluwa bihi faidha qubila fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi rawahu ibnu 'asim wa al albani barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan janganlah terang-terangan hendaklah ambil tangannya dibawa ke tempat sepi kemudian sampaikan kalau diterima maka alhamdulillah kalau tidak maka dia telah menjalankan kewajiban yang harus datang kepadanya ahlul ilmi para ulama Nah ini ditulis oleh uh, para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Dan kalau ada orang yang tidak sesuai dengan itu berarti dia akidah tidak sama. Yeah. Demikian. Yeah. Yeah. Dan ini pasti banyak lagi yang lain masalah akidah. Mm. Masalah uh, apa namanya dalam masalah melihat Allah mm -hmm. nanti tidak akhirat. Kemudian masalah sekarang ada orang mengatakan surga ini belum diciptakan dan seterusnya. Banyak dalam masalah akidah. Masalah ada, ini berarti mm -hmm. ia harus belajar akidah. Baik. Yeah. Kita akan pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Slamet di Polda Metro Jaya. Ustaz, mana yang lebih penting e, mempelajari tauhid terlebih dahulu ataukah dalam hal ini menghafal Al-Qur'an, Ustaz? Hmm. Demikian ya. pertanyaannya. Ya tauhid atau menghafal Al-Qur'an. Ya, hmm, hmm. Nah, ini kembali kepada kepada apa namanya kewajiban yang harus kita kita ikuti hmm. ya. Kalau menghafal Al-Qur'an sejak kecil karena anak-anak belum anak belum kena beban ya untuk apa namanya apakah dia bertauhid atau tidak ya meskipun kita juga sering mengajarkannya ya, hmm. karena di masa kecil masa-masa emas untuk menghafal al Qur'an hmm. maka kita bebankan dengan hafal al Qur'an tetap juga ditanamkan tauhid di mana secara mujmal secara global Namun bagi kita yang sudah eh, mungkin usia sudah sudah, sudah apa, apa sudah usia dewasa, dewasa dan berat dalam menghafal uh -huh. ya kemudian kita menunggu menghafal Quran dan tidak belajar tawhid, ini jelas salah karena uh -huh. apa karena kewajiban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Maha Takdir Robbil Alaiyyah Abdi Bishayin Ahabbilaiyyah hmm. Mimmat Tarotuhu Alaihi Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai yeah. dibandingkan dengan yang wajib. Yang hmm. paling wajib adalah Tauhid. Hmm. Sebagaimana sebutlah Sayyidina Muhammad bin Saalatainin dalam syarah syarak Rasulillahiin masalah Taubat. Orang yang pertama Taubat, yang paling wajib adalah bertaubat dari syirik hmm. menuju kepada Tauhid. Maka Tauhid lebih dahulu. Hmm. Tauhid lebih dahulu, Pak. Adapun menghafal Al-Quran sesuai kemampuan sesuai kita. Sesuai kemampuan ya? kita betul, sesuai dengan hmm. kemampuan kita. Taib, kita angkat kembali e, mungkin kita angka satu pertanyaan hmm. terakhir saja yes, di right. landline telepon yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan hmm. pak Ada di mana? Uh, dari Jakarta selatan. Uh, silakan. Saya mau nanya mungkin ke Fiki ya pak ya? Yang belum pernah bisa jawabnya. Iya hmm. silakan. Hmm. Untuk pegangan ya pak. Yeah. Uh, ini pak mengenai tentang Uh, Hadis yang apabila sholat itu telah membaca surat al fatihah itu enggak salah nanti saya mm -hmm. uh, dengan surat yang sering dijadikan diraja apabila dijatuhkan maka suruh didengarkannya yang mana mm -hmm. kalau saya bersholat apakah harus saya baca al-fath atau yeah. ibnu Animah? Yeah, iya iya. iya. Mm -hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini dijelaskan oleh ibu Kastri dalam makod dimah ketika menjelaskan mentafsiran surah Al Fatiha. Ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Hmm. Pertama ada mengatakan kalau solat itu siria-siriyah seperti zuhur dan asar, maka kita wajib baca suratul fatihah Kalau solat jahriyah seperti maghrib ketika, ketika imam itu ini membaca apa namanya, Al -Fatihah. membaca Al-Fatihah kita hmm. dengarkan hmm. ada mengatakan syariah jariah wajib membacanya yang kedua ada yang mengatakan syariah dan jariah tidak membacanya maka uh, dalil dipakai adalah la sholatan liman lam yaqra bi Fatihahil kitab tidak sah salah seorang yang tidak membaca Al-Qur'an nah, kemudian Al-Fatihah kemudian dalam ayat dikatakan Wa idhakuri al Quranu fashtami ulau wa Apabila dibaca Al Quran, maka kamu dengarkan Semoga kamu dapat rahmat. Nah, dari ya, dalil yang yang berseberangan ini, maka di apa namanya ya, kemudian e, di jamaah, ya, maka kalau untuk solat sendiri, tidak sah orang tidak baca suratul Fatihah sudah sudah pasti. Kalau solat berjamaah kemudian pada dalam solat Sirriyah maka dasah kalau dia enggak baca al-Fatihah. Tapi ketika jahriyah maka dengarkan. Nah ini uh, pendapat yang yang kami ambil ya. Meskipun di situ ada Syebinbas membawakan hadis ya, Bahawa ketika seorang sahabat uh, apa, membaca di belakang beliau, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tegur, siapa yang tadi mengganggu bacaanku? Aku baca apa? Baca al-Fatihah. Maka beliau tidak menyalahkan itu. Maka di sini khilaf di antara para ulama awal khilaf buah benua se. Di sini luas sekali dalam masalah seperti ini. Allahumma alam sholat. Tapi uh, ini pertanyaan terakhir, Ister untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi mungkin uh, satu uh, kata penutup dari ya. antum untuk menutup kajian kita tanpa terasa. Ya. ya. Uh, pertama kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. E, mari kita belajar ilmu Mempelajari ilmu e, Apa itu ilmu? Yaitu firman Allah, Al-Quran, al, al Hadis Yang difahami oleh Salafus Salih Dan perkataan para sahabat Kemudian yang kedua adalah Hati-hati kita tentu saja dalam menghadiri majelis ilmu Ya ini sama-sama juga orang yang lain juga berkata demikian Ya Seperti perkataan Ibn Sirin ini Inna hadhal ilma nurun Fandur, fanduru, ah fandur, fanduru aman tak khuduh nah, idah Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Seperti ibnu umar mengatakan juga bawa agamamu agamamu di nukadinuka fa inama huwalah mukawadamu. Bawa itu adalah darah dagingmu. Fandur aman tak khud, khud aniladi nas takomu walat ta khud aniladi namlu. Ambillah dari orang istiqomah dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang dalam akidah dan seterusnya. Karena ini Semuanya berkaitan dengan kita Dan kita nanti bertanggungjawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali disini Demikian Ikhota Islam Akhir dari kajian kita Dari pembahasan kitab Tazkiatur Nufus Buah kerja Sheikh Dr. Ahmad Farid Bersama Al-Ustaz Mahfud Al-Sihaf Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat Dari apa yang telah beliau sampai